Ким робота, сім'я? І забувається. У вас прізвище матерне? Не знаю. Тобурчак ретельно загасив сигарету. Може, і вигадане. Якого числа ви поїхали до Києва? П'ятого? Що? Скинув на мене насторожні очі. Дружина й син проваджали мене. А коли виїхали звідти? Вадим Іванович розгубився. Не чекав такого питання. І щоб знайти відповідь, поволі дістав сигарету, розім'яв її. Дев'ятого? Як тільки мені передали, прикурив. Хто вам передав? Як хто? Ніби не зрозумів. Прізвище тієї людини. Я не дивився на нього, але відчував на собі його збентежений погляд. Слухайте, навіщо все це вам? Обурено вигукнув. Яке відношення має моє відрядження до сина? Не гарячкуйте, Вадим Івановичу, заспокойтеся. Його пальці ще дужче затремтіли, він озирнувся, наче загнаний у глухий кут. Чекаю. Садченко. Валерій Кузьмич, глухо буркнув. Садченко? Дивно. Адже з сьомого вас уже не було в управлінні? — А відрядження ви відмітили наперед, — спокійно повідомив йому. — То коли ви приїхали, і де були ці дні? — Врахуйте. — Я нічого не вигадую. — Ми перевірили. — Ми... — Ми не перевірили, — приголомшено перепитав. Табурчак звівся, налив води з графина у склянку і спрагло випив розливаючи воду по підборіддю. Витерся, сів. Я не квапив його. Нехай свідомить своє становище. Я підійшов до вікна, розчинив. Який соняшний ранок? Тільки радіти, сміятися. Але не всіх він тішив. Життя? Я три дні жив у однієї жінки в Києві, тихо сказав. Це вже ближче до істини, але не зовсім», – зауважив я. «Хто ж тоді повідомив вам про сина?» «Дружина. Коли приїхав?» «Угу. Сподіваюсь, адресу і прізвище тієї жінки ви пам'ятаєте?» «Я не хотів бачити його обличчя, на якому було каяття, безпорадність і навіть прохоплювалася ненависть». Його ненависть я відчував спиною. «До «Да чого та жінка?» «Це моя особиста справа. Невже ви вважаєте, що Руслан через мене не вертається додому?» Примирливо з гіркотою мовив. «Значить, київська жінка неправда», – зробив я висновок. «Чого ви боїтеся зізнатись?» «В чому?» «Гаразд, товаришу Табурчак, повернувся до нього». І він втупив злякані очі в стіл. Дарма викручуйтесь. Думав, відверто розкажете. Йдеться ж про вашого рідного сина, а ви граєтеся в сумнівне лицарство. Не в цьому воно виявляється. І ви, пробачте, трохи запізнилися. Не вам судити. Я живу в Києві, уперто повторював. Ідіть, відпустив його. — Надіюсь, ви, дружині, ця розмова між нами, — забелькотів, простягаючи руку, але я прийняв свою зі столу. — Не обіцяю. Все залежить від розшуку, — суворо сказав, уникаючи його запобігливого погляду. Вже на порозі помітив, що на ногах у нього літні сандалі. Тому й ступав тихо, наче скрадався. Після мого вчорашнього недеречного питання туфлі з латунними накладками не взув. Що ж, я потрапив у ціль. Це підтвердило, що табурчак ночував у шулешку. Бракувало тільки свідків. Одначе мене непокоїла затятість табурчака. Він чогось боявся. Не хотів говорити про зв'язок з шулешко. Його боязнь, відчував, стосувалася зради. Зраду жінка може простити. Тепер мені треба поговорити з продавщицею, а потім піти з Луциком на пляж шукати хрепливого. Розгорнув справу осіля Кисюри, показання свідків, офіціанти ресторану «Парус», адміністратора, відвідувачів, потерпілих. А все почалося з того, що Кисюра на зональних змаганнях з боксу виграв першість у своїй ваговій категорії. Ввечері зайшов з друзяками до ресторану відзначити перемогу. Пили, гуляли. Причепився до дівчини, якийсь хлопець за неї заступився. Тоді розлючений Кисюра вхопив пляшку і розбив йому голову. Потім утік, сховався. Заарештували його через два тижні на квартирі у сестри. Я не повірив власним очам. Сестра Шулешко Раїса Гаврилівна. «Шулешко!» Схопився повідомити Скоричу, але стримався, взяв себе в руки і до кінця переглянув справу. Фотографія кисюри. Плескате обличчя, тонкі губи, маленькі очі, чубчик над вузьким лобом. Я заплющився, щоб пригадати, чи не зустрічав такого хлопця. Ні. Та й за 4-5 років його зовнішність могла змінитися. Треба спокійно обміскувати відомості. Якщо Кисюра хрипливий, він завжди знайде притулок у сестри. І, може, то він вийшов з її квартири близько опівночі, півночі. Ще міг доїхати до суднобудівного заводу і пограбувати зеленяка.